الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبارح فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Waishahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Ma'ashir ala ikhwa rahimakumullah Wa adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengenal orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini yaitu rasulnya Khatamul Anbiya' wal Mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu kewajiban, di ya, antara tiga kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping dia wajib mengenal Allah subhanahu wa taala. Demikian pula mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil. Ada ungkapan dalam bahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Akademikian pula seorang yang tidak mengenal Nabi-nya, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tentu rasa sayangnya kepada Rasulullah SAW dan rasa cinta kepadanya kurang dibandingkan mereka yang mengenal kehidupan Rasulullah SAW mengenal sejarah beliau mengenal akhlaq beliau mengenal sunnah-sunnahnya semakin banyak dia mengetahui tentang apa yang datang dari Nabi saw, maka semakin besar pula kecintaan Kepada Rasulullah saw. Dan tentu bagi seorang Muslim merupakan satu amalan di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Rabbal Alamin adalah mencintai Rasulnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al Imam Al-Bukhari sebagian dalam riwayat Al Imam Muslim bahwa tidak beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dia cintai dari orang tuanya dari anak-anaknya dan dari seluruh manusia Nah, ini menunjukkan bahawa tanda kecintaan dan tanda kesempurnaan iman seorang Muslim adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana mungkin kita akan mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengetahui sejarah beliau, dan kita tidak mengetahui akhlak beliau, kita tidak mengetahui kehidupannya, sunnah sunnahnya dan merupakan bentuk kesempurnaan kecintaan seorang hamba kepada rasulnya alaihi adalah mutaba'atuhu mengikutinya menjadikan beliau sebagai uswah Allah jalla wa ala berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah iman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakrallaha katsiran Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah alaihi salatu adalah uswatun hasanah contoh teladan yang terbaik bagi seorang yang berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan Allah jalla wa ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah apabila kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Maka ikutilah aku Mengikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam Merupakan tanda seorang cinta kepada Allah Dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alaihi wa Maka Berangkat dari prinsip inilah Kemudian kita InsyaAllah pada pertemuan kita di sore hari ini dan seterusnya pada setiap hari Rabu. Demikian pula hari Kamis. Kita akan membacakan kisah sejarah beliau. Dan tentu kitab-kitab yang menjelaskan tentang Siratul Rasul SAW sangat banyak sekali. Ada yang menjelaskan secara panjang lebar secara rinci sehingga memakan tulisan tersebut berjilid-jilid kitab ada pula yang menjelaskan secara ringkas namun kita insyaAllah akan memilih salah satu kitab yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang terpenting yang sepantasnya bagi setiap muslim untuk mengetahuinya dari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tidak membahas secara panjang lebar. Yang tentu memakan waktu sangat lama sekali. Dan tidak pula menjelaskan secara ringkas. Yang terlalu ringkas sehingga meninggalkan peristiwa-peristiwa yang penting untuk disebutkan. Oleh karena itulah kita memilih salah satu kitab yang menjelaskan tentang Siratul Rasul. Kitab ini berjudul Al-Fusul fi Fisiratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kitab ini ditulis oleh salah seorang imam besar dari imam Ahlus Sunnatul Jemaah Beliau yang juga dikenal sebagai Mufassir dan pengarang kitab Tafsir, yang masyur dengan penyebutan Tafsir, Ibn Kathir. Beliau adalah Abu Fida, fidak Imanuddin, Ismail Ibn Umar, Ibn Kathir, Al-Qaisi Al-Qurashi, dan lebih masyur dengan penyebutan Ibn Kathir yang dinisbahkan kepada kakek beliau. dan beliau salah seorang di antara ulama dan imam ahli sunnah wal jamaah dan berada di atas aqidah sahihah dan beliau salah seorang di antara murid-murid Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah taala di samping itu beliau juga adalah murid dari Al-Imam Al-Zahabi, rahimahullah. Demikian pula beliau adalah murid. Abu Al-Hajjaj, al, al hafiz Al-Mizzi. Pengarah kitab. Tahzibul Kamal, Fi Asma'il Rijal. Dan beliau juga adalah mertua, ibnu Kathir, rahimahullah. karena ibnu Kathir menikahi anak perempuan, Abu Al-Hajjaj, Al-Mizzi rahimahullah ta'ala yang bernama Zainab dan Ibn Kathir rahimahullah ta'ala beliau menulis kitab serah, ada yang menjelaskan secara panjang lebar yang terkandung dalam kitab beliau yang besar, Al-Bidayah Wan nihaya Adapun kitab Al-Bidayah Wan nihaya ini adalah kitab yang menjelaskan dimulai dari penciptaan Adam a.s lalu menjelaskan tentang kisah-kisah Rasul para Nabi dan Rasul sampai pada kisah Rasulullah a.s kemudian setelah beliau meninggal kejadian-kejadian setelah meninggalnya Rasulullah a.s dari zaman Al-Khulafah Rashidun dan seterusnya hingga mendekati zaman beliau setelah itu beliau menutup kitabnya dengan menjelaskan tentang Kejadian-kejadian hari kiamat. Karena itulah beliau menamakan kitab beliau dengan judul Al-Bidayah Waniha'ya dari permulaan hingga akhir niha'ya. Nah di sana beliau menjelaskan tentang si Rasul Nabi Alaihissalam secara panjang lebar. Adapun yang kita baca dari kitab Al-Fusul Fisirat Rasul ini menjelaskan secara ringkas. Namun, apa yang boleh disebutkan merupakan hal-hal yang sangat penting. Yang penting untuk diketahui oleh seorang talibul ilm untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semakin cinta kepada Rasulullah Alaihi Ssalam. Kitab ini sudah pernah kita baca pada beberapa pertemuan sebelumnya. Akan tapi disebabkan karena jeda yang cukup panjang. Nah, saya menginginkan untuk kembali memulai pembacaan kitab ini dari awal. Semoga Allah Subhanahu Wataala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk senantiasa melanjutkan pembacaan kitab ini sampai Allah Subhanahu Wataala memberi kemudahan untuk menyelesaikan dan menamatkannya. Bismillahirrahmanirrahim Hasbi wa ni'man, hasbi wa kafa berkata perawi kitab ini qala syaikhuna al-imam al-alim al-allamah imaduddin abul fida ismail ibn umar ibn kathir al-shafi'i matta Allah taala bi baqaihi wa fawaidihi amin Beliau berkata alhamdulillah wa ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillah hamdan kathiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Beliau memulakan dengan basmalah dan membaca hamdalah sebagai pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu salam kepada hamba-hambanya yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala puji milik Allah dengan pujian yang banyak, yang baik yang penuh berkah sebagaimana yang telah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan diridainya. wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu syahadata man akhlasalahu qalbuhu wanjabad anhu akhdaru syirki wa safa dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Persaksian. Seorang yang hatinya ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dijauhkan dari berbagai macam kotoran-kotoran cirik. Dan dibersihkan darinya. Wa akarra lahu biriquil ubudiyah. Ah. Kenapa ini? Ya? Jangan ngobrol. Jangan ada yang ngobrol. Wa aqarra lahu bi riqil 'ubudiyyah. menyatakan hati yang menyatakan dirinya sebagai budak yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Was ta'adah bhihmin syari syaitani wal hawa dan yang berlindung diri kepada Allah dari kejahatan syaitan dan hawa nafsu. Watamaskah bi hablhih matin al munazil al rasulih al amin dan hati yang senantiasa berpegang teguh dan komitmen dengan hati dengan tali Allah subhanahu wa taala yang kokoh yaitu Al, al Karim. Yang diturunkan kepada Rasulnya. Al-Amin Muhammad. Khairul Wara. Sebaik-baik manusia. Salawatullahi. Wasalamu alaihi daiman ila yawmil hasyar wal liqa. Salawat dan salam kepada beliau. Senantiasa ditujukan pada beliau. Hingga hari. Dibangkitkannya manusia dan dikumpulkannya mereka. Hari pertemuan wa radiyallahu an ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in walil basairi wa nuha dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai para sahabatnya istri-istri isterinya keturunannya dan para pengikutnya seluruhnya mereka dari kalangan para ahli ilmu dan orang-orang yang berakal Orang-orang yang bijak Amma ba'du Adapun setelah itu Kata beliau Rahimahullah ta'ala fa Fa'innahu la yajmulu bi'ulil ilmi Ihmalu ma'rifatil ayyam An-nabawiyyah Bukanlah satu hal yang baik Bagi Mereka yang menuntut ilmu Atau bagi para ulama Atau bagi para talibul ilmu Para penuntut ilmu Ihmalu ma'rifatil a'yam al-nabawiyyah. Untuk menyianyikan, menelantarkan pengetahuannya tentang hari-hari kenabian. Hari-hari yani di masa hidupnya, Rasulullah Muhammad bin Abdullah s.a.w. Bukanlah satu hal yang baik. Tidak peduli mempelajari siratul rasul tidak mempelajari hari-harinya apa yang dialami oleh Rasulullah alaihissalatussalam pada masa-masa beliau baik sebelum hijrah demikian pula setelah hijrahnya baik pada masa-masa sempit ketika Rasulullah alaihissalatussalam awal berdakwah di Mekah, demikian pula pada masa-masa kejayaan Islam di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sehingga Islam itu menyebar dan Islam menjadi agama yang mulia sementara agama-agama yang lainnya menjadi hina maka ini semua penting untuk diketahui oleh setiap Muslim tidak hanya sekedar mengaku sebagai seorang Muslim namun ketika ditanya tentang siratul Rasul Ditanya tentang sunnah Rasul Ali Shallallahu Alaihi maka dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui. Ya, bahkan ditanya tentang istri-istri Rasul tidak diketahui. Ditanya tentang bagaimana sunnah-sunnah Rasul Ali Shallallahu Alaihi tidak mengerti. Yang penting dia seorang Muslim. Yang penting yang tertulis di KTPnya dia Muslim, orang tuanya Muslim dan dia dilahirkan sebagai Muslim. Sebatas itu yang dia ketahui. Padahal penting bagi dia untuk mengenal Rasulullah alaihissalatu wassalam. Semakin dia mengenal Rasulullah, semakin dia mengenal sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, maka semakin timbul semangat pada dirinya untuk mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dan bukanlah merupakan satu hal yang baik menelantarkan at tawarikh al islamiah Mengenal sejarah-sejarah Islam. Wa hiya mustamilatun ala ulu jammah. Dan sejarah-sejarah Islam itu mengandung ilmu yang banyak sekali. Wa fawaidah muhimah. Dan mengandung faidah-faidah yang sangat penting. La yastagni alimun anha. Di mana seorang alim sangat butuh untuk mengenal sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejarah-sejarah Islam. Wala yu'dharu fil 'uruy minha dan tidaklah diberi uzur. Tidak ada alasan untuk menelantarkan ilmu ini. Menelantarkan dan meninggalkan untuk mempelajari dan memahaminya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, penting bagi kita sekalian Mengenal sejarah. Sejarah Rasulullah alaihissalatussalam. Dimulai dari semenjak beliau lahir. Sampai kemudian beliau wafat. Dan lebih sempurna lagi apabila kemudian seorang pelajari. Sejarah al Khulafa' Al-Rashidun. Apa yang dia alami di zaman-zaman zaman mereka. Dari berbagai macam cobaan dan kenikmatan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Waktu ahbab tu anu allika tazkiratan fi dalam, maka aku ingin, aku menginginkan dan aku menyukai untuk memberi catatan-catatan kecil sebagai sesuatu yang akan mengingatkan seorang Muslim tentang sejarah Nabi Alaihissalam. Li takunamat khalan ilaih agar kemudian menjadi pembuka, pintu pembuka sehingga seorang muda untuk Memasuki kitab-kitab yang lainnya yang menjelaskan secara panjang lebar untuk membaca Sirah Nabi Alaihissalam wa an mudajen wa aunan lahu wa aleih dan sebagai permisalan sebagai garis besar penggambaran secara apa penggambaran secara global demikian pula untuk membantunya untuk mengenal Sirah Nabi Alaihissalam tersebut. Wa 'ala Allah i'timadi wa ilayhi tafwidi wa istinadi dan hanya kepada Allah aku menyandarkan diriku dan hanya kepada Allah tempat aku menyerahkan segala urusanku Wa hiya mustamilatun 'ala dzikri nasab Rasulillah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan kitab ini di dalamnya terkandung penyebutan tentang nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiratihi wa aalamihi menjelaskan tentang sirahnya, perika kehidupan beliau demikian pula alam. yaitu tanda-tanda yang menunjukkan kenabian beliau alaihi salatu wassalam tanda-tanda kerasulan beliau alam yang dimaksud di sini adalah dalailun nubuah tanda-tanda kenabian Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa dzikri ayyamul Islam ba'dahu ila yaumin hadza dan menjelaskan tentang ayyamul Islam hari-hari Islam setelahnya sampai kepada hari kita sekarang ini mimma tamassu hajatudz dzawil irabi ilaihi ala sabilul ikhtisar insyaallah taala dari hal-hal yang dibutuhkan. Oleh mereka yang punya kebutuhan tentang pengetahuan sejarah Nabi SAW secara ringkas insya'allahu ta'ala. Lalu setelah itu beliau memasuki pasal yang pertama. Zikru alaihi SAW menjelaskan tentang nasab keturunan Rasulullah SAW. Dari keturunan manakah beliau? Ini penting agar kemudian kita mengetahui silsilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nasab keturunannya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Huwa sayyidu waladi Adam." Beliau adalah sayyidu waladi Adam, Abdul Qasim Muhammad wa Ahmad wal ma'hil ladhi yumhabbihil kufur. Aqibayhi, wal hashir alladhi yukhsharu an-nasu ala akhibih wal aaqib alladhi laysa ba'dahu nabiy kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyidu wal adi adam pemimpin seluruh manusia dan ini diucapkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah. Mana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamah wa ana awwalu man yanshaqu anhul qabru wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa aku adalah pemimpin manusia pada yaumul qiyamah. Jadi beliau pemimpin dunia dan pemimpin akhirah. Di akhirat beliau memimpin seluruhnya. Dan ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam di mana beliau menjadi nabi dan rasul yang paling terakhir diutus kepada manusia. Namun beliau menjadi seorang nabi dan rasul yang paling mulia. Di atas Nabi-Nabi dan Rasul yang lainnya. Sehingga belialah yang berhak untuk mendapatkan tempat yang terbaik. Belialah yang berhak untuk mendapatkan al-wasilah. Dan itulah yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap selesai dikumandangkannya adhan, maka kita berdoa kepada Allah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa as-salati al-qa'imah wal fadilah wa maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Berikanlah kepada Muhammad alaihi salat salam al-wasilah. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahawa al-wasilah itu adalah manzilah fil jannah, Satu kedudukan yang ada di dalam syurga dan ini merupakan kedudukan yang tertinggi. Yang tidak diberikan kecuali kepada salah seorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Waharjuan aku nanahu dan aku berharap aku lah yang akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia itu. Dan beliau yang mendapatkan kedudukan yang terpuji, Maqaman Mahmudan, yaitu as-shafatul Uzma, syafaat yang sangat agung yang tidak diberikan pada Nabi dan Rasul yang lainnya. Ini semua menunjukkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin di akhirah. Sayyidul Walad Adam. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai, aku adalah orang yang pertama yang dibangkitkan dari kuburnya." Dan ini juga merupakan bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa sebagai karamah kemuliaan yang Allah berikan. Wa ana awwalu syafiin wa awal musyaffaa dan akulah hamba yang paling pertama memberi syafaat. Dari syafaat syafaat Nabi alaihi salat dan akulah hamba yang paling pertama yang diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama mengalahkan syafaatnya para malaikat, para nabi, kaum mukminin. Nah, beliau yang paling pertama yang mendapatkan izin dari Allah. Untuk memberi syafaat. Sehingga beliau yang paling pertama memberi syafaat kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Maka nah, ini kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulnya. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka hendaknya dia mengikuti sunnahnya, hendaknya dia senantiasa untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau membaca doa sesudah adzan saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjanjikan barang siapa yang mendoakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Untuk mendapatkan wasilah. Hallat lahu syafaati. Maka dihalalkan baginya syafaatku. Apalagi amalan-amalan yang lainnya. Apalagi sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Juga termasuk diantara sebab-sebab yang akan mendatangkan syafaat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Kalau dia cinta kepada Rasulullah dan konsekuensi dari cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnahnya, mengenal sejarahnya dan perilaku kehidupan beliau alaihi salatu wasallam, sehingga dari sini kita berharap semoga Allah jalla wa mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di dalam al jannah. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita sebutkan pada pertemuan kita di hari ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadalu hafizakumullah.